Capitolul 3. Pentru această upavel întemnițatului Isus Hristos pentru voi, neamurile, dacă în adevăr ați auzit de economia Harului Lui Dumnezeu care mi-a fost dat mie pentru voi, că prin descoperire mi s-a dat în cunoștință această taine, precum v-am scris înainte pe scurt, de unde, citind, puteți să cunoașteți înțelegerea mea în taina Lui Hristos, care în alte veacuri nu s-a făcut cunoscută fiilor oamenilor, cum s-a descoperit acum Sfinților Săi, Apostol și proroci prin Duhul, anume că neamurile sunt împreună moștenitoare cu iudeii și mădulare ale acelui trup și împreună și ale făgăduinței, în Hristos Iisus prin Evanghelie, al cărei slujitor m-am făcut după darul harului lui Dumnezeu, ce mi-a fost dat mie prin lucrarea puterii sale, mie celui mai mic decât toți Sfinții mi-a fost dat harul acesta, ca să binevesteți neamurilor bogăția Lui Hristos de nepătruns și să descoperi tuturor care este economia tainei cele din veci ascunse în Dumnezeu, ziditorul la toate prin Iisus Hristos, pentru ca înțelepciunea Lui Dumnezeu, cea de multe feluri, să se facă cunoscută acum prin Biserică începătorilor și stăpâniilor în ceruri, după sfatul cel din veci pe care El l-a împlinit în Hristos Iisus Domnul nostru, întru care avem prin credința în El îndrăzneală și apropiere de Dumnezeu cu deplină încredere. De aceea vă rog să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi, ele sunt slava voastră. Pentru aceasta îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice neam în cer și pe pământ, să vă dăruiască după bogăția slavei sale, ca să fiți puternic întăriți prin Duhul Său în omul dinăuntru și prin Hristos să se slășluiască prin credință în inimile voastre, înrădăcinați și întemeiați fiind în iubire, ca să puteți înțelege împreună cu toți Sfinții care este lărgimea și lungimea și înălțimea și adâncimea și să cunoașteți iubirea Lui Hristos, cea mai presus de cunoștință, ca să vă umpleți de toată Plină lui Dumnezeu, Iar celui ce poate să facă prin puterea cea lucrătoare noi, cu mult mai presus decât toate câte cerem sau pricepem noi, lui fie slava în biserică și întru Hristos Iisus în toate neamurile veacului veacurilor. Amin.